והקריב המקריב קורבנו לה' מנחה סולת עיסרון בלול ברביעית ההין שמן ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העולה עולה זבח לכבש האחד או לעיל תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולב השמן שלשית ההין ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחוח לה'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 ונסלח להם כי שגגה היא, והם הביאו את קורבנם איש של אדוני, וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם משגגה. ואם נפש אחת תחטא משגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת.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 ועשו להם ציצית על וגדהם בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, ושכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים ללוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם.